na to na vysudě čakra, jo? tak v noci si to vizualizovat jako červený světlo tam, když tak písmeno A nebo OM, jo? ale důležitý je, jestliže se chceš dostat hluboko do uvědomění a uvědomění Tohle všecko, to jsou pouze jen eh, jako prostředky uvědomění. Tak je dobrý eh, se učit to, co já jsem, čemu já jsem se věnoval, a to je ta šamata. Jo? Ta šamata, když je dobrá, tak eh, ty věci, když tě to zajímá, ty sny, a ta nová yoga, a, a tak dále, a to, tak. Eh, pak je lehký, ale pokud nemáš jako tu samatu, tak ono to nebude tak lehký zůstat u jednoho objektu a udržet si ho i, to není ani spánek, to je spíš polospánek, jo? a v tom polospánku ty pak můžeš vidět, si vizualizovat věci a ty věci se tam skutečně objeví. Jo? To můžeš zažít, to není tak, to není tak e, jako složitý, ale musíš se naučit dobře tu šamatu. To je základ. Jo? A bez toho základu, e, i když se tam nějak dostaneš, tak ti to furt bude stejně utíkat. Jo? No a přes tu šamatu, když se dostaneš k uvědomění, Eh, Mahajánová tradice se liší od eh, teravádový tím, to se, já jsem se to učil léta, a učil jsem to léta, tím, že odděluji praxi šamaty a praxi vypašany, v, v Mahajánové tradici to není. Jo? Když poznáš tu jasnou mysl, z který vychází všechny objekty a která ponoří se do té jasné mysli, no tak pak eh, Tyhle ty všechny věci jsou víceméně druhotné, druhotný. Jo? Ale ta zkušenost v jasným mysli, na kterou se můžeš koncentrovat a bez úsilí, jo? tomu se říká Ana Broga, hm? bez úsilí jí tam ponechat a vidět jasně, že ty objekty přichází z mysli samotné, no tak tak máš solidní základ. Jo? Tak já bych byl tebou tak bych se učil systematicky tu samatu. Na to potřebuješ dobrý prostředí. Já jsem se to snažil tady vytvořit, ale ten minulej zprávce, který to tady měl na starosti, ten mě všechno připravil skoro. Jo? A přepsal si celý majetek na své jméno a takovýhle věci jsem tady požíval. Tím, že jsem byl naivní a já jsem to nikdy nepoznal, takovou, takový druh mysli, jo, který místo, aby jako buddhista pomáhal, tak si eh, připravuje ty, který dávají o, o majetek ještě. No ale to se stalo. No a vlastně... <tým> Takové věci, mů, nás můžou rozhodit úplně, ale když máme nějakou zkušenost s samatěm, tak by nás to nemělo rozhodit, nebo nerozhodí nám to, nás to na dlouhou dobu. Jo? A proto je důležité, abys správně meditoval tu samatu a spojil to s vypasanou, to vás, myslím, učil taky ten e, e, Váš Rimboče. No a pak máš tu vnitřní jistotu, která je nerozbitná. Hm? No a to je pak vlastně realizace víry. Hm? To, o čem teď mluvíme, tento traktát, to není nic jiného, než traktát o realizaci víry. Jo? No a jednou, když realizuješ víru, no tak to, to zůstává, to tě nikdy neopustí. A pak seš v jistotě, až to na nás přijde, co je nevyhnutelný a to je konec. No a tak ta yoga snu, to je jako dobrá výborná výborný prostředek, aby se do toho dostal. Ale nutnost je právě ta šamata. A v té šamatě, jestliže je hluboká, no tak ji můžeš orientovat na tu nejvyšší realitu, která je neuchopitelná, nepochopitelná a která vlastně je základem všech realit. Tam je důležité se dostat. Mm -hmm. Dobrý. Teď děkujeme. Teď tam byl pan ptáček, já nevím, je, jak, jestli tady je, nebo už ne, nepřišel, když ne, tak to necháme. To byla otázka prostě o tom, že tady se dějou strašné věci, my zabijíme každou minutu, já nevím, kolik on to dokonce měl spočítaný bytostí, a že to je hruza hrůzoucí. a Jaká čistá mysl, no a to je jisté nepochopení, jo. Tak to nepochopení je třeba se toho zbavit, jo. To je nepochopení, že my můžeme poznat nirvánu, my můžeme poznat to, co je nejvyšší, tím naším omezeným myšlením, daným na nepochopení té reality. Tak jak je, proto Buddha začínal pochopení reality s pravdou strasti. Hm? Pravda strasti je v tom, co žijeme, ale ti, kteří něco realizovali, ti v tom žijí uvědomnění. Hm? Právě proto se na tu strast nelepí. No a tím, že chceš že chce někdo vyřešit, že to zabíjení těch bys, bytostí a jak je spojeno s tou čistou myslí, no tak eh, chce řešit eh, to, co v Damapadě Buda vysvětloval: jako, že žít nikdy nepozná chuť polívky hm? a Shantideva, hm? já jsem kdysi přeložil ten eh, uvedení do cesty na do probuzení, on mluví o tom, aby. Tě, ty drny, po kterých chodíš, aby si s nima mohl pracovat, musíš si koupit boty. Jo? Pokud si nekoupíš boty a chodíš po těch drnech a, a jenom uvažuješ o tom, jak, jak je to hrozný, ty drny, hm? ty tam vždycky byly a vždycky budou, no tak ty duchovní dimenze nás míjí. Hm? Nikdo nemůže, objasnit racionálním, logickým myšlením e, Mirovánu. Hm? A to není nic, co by bylo nějak orientálního, to tvrdil i e, sv. Augustin, to tvrdil Pascal, to tvrdilo plno moudrých západných mín, prostě tu nejvyšší realitu. My nemůžeme pochopit logikou a racionální myšlení. Racionální myšlení a logika je k tomu, aby jsme poznali, že je to eh, jako eh, chození kolem horký kaše. Pokud se ty horký kaše opravdu nedotkneš a nepochopíš, že eh, to racionální myšlení a bez víry bez důvěry to, že v nás je něco, co je nad logickým pochopením, tak se k tomu prostě nedostaneme. Prostě furt budeš točit kolem horký kaše, ale nikdy vlastně nemůžeš poznat to, co je nad utrpením. A to, co je nad utrpením, to se nazývá nirvána v buddhismu. A nirvána neznamená nic jiného, než konec poblouznění. A to, že se spoleháme na naše omezené myšlení, no to je právě proto, co se učíš tady tento traktát, to je důkaz našeho poblouznění. Proto je třeba ten traktát vystání víry ne číst jako román, ale snažit se pochopit ten význam hm? a spojit to se sou vlastní zkušeností. Jinak prostě se pouze a jen orientuješ na omezený Myšlení a myšlení je právě to, co nás omezuje. Ale to neznamená, že myšlení je špatný, ale myšlení má své hranice, nad který nemůže jít. A to, co je opravdový, to už je jedno, jestli věříme v buddhismus nebo věříme v západní eh, duchovní cestu. To, co je hluboké, to našem omezeným myšlením, my nemůžeme pochopit. My potřebujeme něco, co nám právě ukáže, že to naše logické myšlení má ohraničení. A to ohraničení právě nám brání, aby jsme se obrátili pro, na, pro pravdu k tomu, co ohraničené není. A zde se to nazývá takovost. A ta takovost má velkou podstatu, velké atributy neboli vlastnosti a velké upotřebení, ale musíš se pro tu takovost otevřít. No a na to je právě ta věda vystání víry hm? a tento traktát je snad eh, eh, z hlediska moudosti, to eh, nejmoudřejší prezentace, hm? že toho, že s naším omezením myšlení, myšlení, my tu skutečnou mysl, která nemá omezení, to skutečné vědomí, které je bez omezení, my to poznat nemůžeme. To věděl už starý Kant, taky. Jo? A to není nic nového, to už od starých časů. I Řekové si toho byli vědomí, že naše mysl je velice, velice omezená. Logika má své omezení a může. Potud dosud. A nad to nemůže jít. Logika je taky výmysl omezený mysli. To není výmysl mysli, která se osvobodila od omezení. Ta mysl se otevírá na základě víry. Proto tento traktát se jmenuje. Vstání víry. Hm? No a jak víra vyvstane, o tom jsme se, tak je třeba trošku studovat. To není, to nejsou jenom slova, to jsou jisté eh, zkušenosti, které musíme zažít. Hm? Že existuje něco jako původní probuzení, že to původní probuzení, hm? jak jsme mluvili eh, minule. Původní probuzení, že e, nás e, bude transformovat, jestliže se pro něj otevřeme. To původní probuzení v nás je e, vlastně e, zakryto naší nevědomostí, hm? a v té zakryté nevědomosti je třeba vidět hm? tu moudrost čistoty a ty, ne, ta nepochopitelná činnost, ty čistoty, hm, která je jedině pochopitelná hm, na základě důvěry onu čistotu, která je původní. Hm, ta čistota mysli, ta nirvána nebo takovost, hm, ta právě je čistá, protože nevznikla a to, co nevznikne, to nikdy nemůže zaniknout. No a logika je něco, co vzniklo a co samozřejmě může zaniknout a stejně tak i naše světská zkušenost se stále mění. My myslíme stále jinak a to, co myslíme dneska, je úplně jiný než to, co mysleli naši předkové před stolety, před dvěstilety, lety. No a to je právě zajímavé vidět, jak my z relativní pravdy děláme pravdu absolutní. A to je právě to, co nám brání, aby jsme nepoužívali říci k tomu, aby jsme pochopili chuť polevky, kterou žít se nemůže nikdy poznat. Logika nemůže poznat to, co je nad vznikání a zanikání. To není možné. Dobrý, tak doufejme, že je to jasný tak si to třeba srovnat v hlavě a na to je ten traktát právě. No ale nemůžeme ho číst jako román. To potřebuje konsekventní dlouhý studium. My můžeme přečíst hodně literatury buddhistické, ale nás se to týkat nebude, pokud to budeme číst jako román. Ale v době budhy, lidi vstřebávali a podobě budy, lidi střebávali tyto, tyto principy na základě samády. A právě proto, se tím, těmi principy nechali transformovat. Víra je na transformaci vědomí. A transformace vědomí bude jedině tehdy, jestliže si budeme vědomí hm? omezení našeho myšlení. To je stejné ve všech duchovních tradicích. No a v této tradici, obzvláště, hm? jediný přístup k té nejvyšší realitě, která není omezená, je. Právě důvěra. A ta důvěra začíná s tím původním probuzením. To původní probuzení v nás, jak jsme se učili minulou hodinu, je omezeno. Právě proto nechápáme tu moudrost ty čistoty. Čistoty čeho? Či čistoty té a našráva pragiá, to znamená, ty moudrosti, která není pod vlivem zašpinění. Hm? Je moudrost, která je pod vlivem zašpinění. Hm? E, libost, nelibost, chtíť. Hm? E, to všechno je zašpinění ty původní moudrosti. Že ta původní moudrost žádné zašpinění nemá. A protože zašpinění nemá, může nás vnitřně prosicovat. A to vnitřní prosicování tež se děje zároveň vlivem vnějšího prosicování, vlivem toho, že čteme takovéto traktáty a že e, věříme v požehnání buddhů a bodysatvů, který žijí v hm, této moudrosti, která není jako naše moudrost hm, objektem začpinění, protože realizovali e, skutečnou mysl, která se nemůže stát objektem, Začpinění. No, a teď proto jsou spojeni s tím, co jsme, myslím, když jsme tam skončili naposled, podle mě, s tím aspektem nepochopitelné činnosti. Ta nepochopitelná činnost nepatří nám, tak nepochopitelná činnost patří právě tomu aspektu. Čisté moudrosti, který vlastně způsobuje to vnitřní posicování A díky tomu vnitřnímu prosicování my tež budeme spojeni s vlivem Budhu a Bodhisattvu, a ten pak můžeme pochopit k Vytvoření reality. Hm? My přetváříme realitu na základě vnitřního prosicování a na základě vlivu buddhů a bodhisatů, hm? kteří jsou s tím vnitřním prosicováním jednotní. Hm? My nejsme s ním jednotní, možná ještě máme stále naše libosti, nelibosti a chtivost. Hm? která vládne tomuto světu. Tento svět vždycky byl, je, tentokrát je to ještě markantnější než kdykoliv v v historii, no a bude hm? pod vlivem chtivosti. Vytosti jsou pod vlivem chtivosti, ale... Tom jsme zvířata, nazvájem se požíráme, ale člověk se liší právě od zvířat tím, že je otevřen, hm? má schopnosti abstraktního myšlení, má schopnost se otevřít hm? k tomu vnitřnímu prosycování. A ne jenom k těm chtivosti, která bytosti motivuje. Bez chtivosti normální bytost nic nebude dělat. Musíme mít chtivost, to už říkal starý Schopenhauer, hm? ta chtivost dává energii. Hm? A díky té energii my jednáme, hm? no ale, ale jednáme ne pod vlivem vnitřního prosicování, ale pod, pod z hlediska buddhismu, pod vlivem naší nevědomosti. Že nechápeme to, to původní probuzení, který nemůže nás opustit, protože je napojeno na nirvánu, která nikdy nevznikla, tak nikdy nemůže zaniknout. A my ji poznáme jedině tehdy, když se zbavíme těch vlivu chtivosti, libosti a nelibosti a otevřeme se vlivu budhu a bodhisatvu. Jestliže jsme budisti, když nejsme budisti, tak si to představíme jako něco jiného. Pro budistě je to vliv budhu a bodhisatvu a probuzených bytostí. A ten vliv nás spolu s tím vnitřním prosycováním nás transformuje. Takže nebudeme spoléhat na naše omezené myšlení, ale budeme spoléhat na to, z čeho to omezené myšlení vychází v této tradici. A to je ta takovost, to je ta prázdnota. Ale ta prázdnota není prázdná, to jsme se naučili. Tež. To prázdné je neprázdné, protože je plné všech čistých cností, které nejsou objektem zašpinění. to je to vnitřní prosicování. Vnitřní prosicování je vlivem těch cností, které nejsou nemůžou být nikdy nebyli objektem zašpinění. No a jestliže to pochopíme, no tak pochopíme i ten druhý aspekt, který nám zakrývá to původní probuzení, tu původní nirvánu, tu původní čistou mysl, která dělá, je nad, vykalpa nad Fabrikací mysli, nad hm? fabrikací myšlenek. Hm? No, a tento aspekt nepochopitelné činnosti, text vysvětluje, je založen na tom prvním aspektu vnitřního procesování, ale to vnitřní prosticování my můžeme jedině pochopit našimi smysly. A ty smysly jsou u každého jiné, proto každý je jinak myslí. Ale jestliže my se naladíme na to vnitřní prosycování, no tak pak ty budhové a bodhisattvové se naladí na nás. Ale jestliže my se naladíme na to vnitřní proslicování tak my nemáme schopnost poznat něco, co nás přesahuje. A právě proto ten aspekt nepochopitelné činnosti je vlastně výsledek té moudrosti, která přesahuje naše myšlení. Založené na konceptech, jménech a představách, které se stále mění a nemají žádnou vlastní podstatu. No a tak jsme mluvili o e, tom původním probuzení, čili o. Čisté podstatě mysli, která má, je spojená s, s velkými atributy, s velkými vlastnostmi, které patří čisté mysli, ty podstatě a jestliže to pochopíme, tu velkou podstatu a její velké vlastnosti, její, tak pochopíme tež její velké použití, ty podstata vlastnosti a použití jsou jeden celek, jenomže protože nechápeme to vnitřní prosycování, my je chápeme jako něco odděleného. A právě proto těžko pochopíme, že to vnitřní prosycování je vlastně, jakmile se k němu otevřeme, No, tak to vnitřní positování to je podstata naší mysli. Ta nás bude výst k tomu, že poznáme, že to, to představování na základě myšlení je důležitá věc. Myšlení je velice důležité, ale nemá žádnou vlastní podstatu. Je na základě toho, co se stále mění. Ale ta podstata mysli se nikdy nemění. A to je třeba poznat. A pak tež poznáme, že ta podstata mysli je spojená s vlastnostmi, které přesahují rámec našeho omezeného pochopení a též použití, které přesahuje rámec našeho omezeného obození. To je víra. No a teď se dostáváme do další části traktátu, který vysvětluje vlastně to předešlé. Ten ta čistota moudrosti a nepochopitelná činnost je zakrytá hm? a my ji nepoznáme, pokud nekultivujeme e, ty e, páramíz, ty dokonalosti, obzvláště šamatu a vypašanu, aby jsme hm? e, to pochopili. No a kon další Část traktátu nás, nám vysvětluje čtyři. Já to přečtu. A dále podstata probuzení, hm? bodhy Svabháva. Hm? Žádný objekt myšlení nemá žádnou vlastní podstatu. To, co je mysli opravdu vlastní, to je právě hm? ta, to, to probuzení. A ta podstata probuzení má čtyři velké významy. Nemůže být žádná podstata bez významu. Podstata bez významu nedává žádný smysl. Hm? To je též eh, ti, kteří se zabývají o čínskou filozofii, to je základ. Jestliže existuje nějaký princip, podstata lí, ten musí mít taky e, upotřebení v hm? jeho významu a v jeho použití. Hm? No a e, tato podstata má čtyři velké významy. Hm? E, Teď podstata. To se v čínštině nazývá shing, nebo li, to znamená něco, co je vlastní všem bytostem. To je třeba pochopit. To, co je podstata, to musí být vlastní všem bytostem, bez výjimky. Hm? No a ta podstata má čtyři shiang, Šiang znamená vlastnost? Ne. Ta podstata, to jsem zase zblbňul, ta podstata je vlastnost. Hm? Když podstata je neomezená a my ji pochopíme, tak ta má i neomezené vlastnosti a ty neomezené vlastnosti podstaty ty mají čtyři arta, čtyři, eh, čtyři významy, čtyři i. Hm? Význam, objekt, jak v sanskritu, tak i v čínštině, je synonym. To, co má význam, je objektem. To, co význam nemá, žádným objektem, striktně řečeno, nemůže být. A objekt v sanskritu. Je mnoho slov, ale základní význam je, objekt je něco, na co můžeme eh, pověsit mysl. Hm? No a ta podstata, která je vlastní všem bytostem, ta má čtyři významy, eh, které se dají hm, naši myslí pochopit jako objekt típade jestliže jsme otevření k tomu k moudrosti čistoty a k té nepochopitelné činnosti která ty čistotě patří která patří podstatně která je vlastní všem bytostem hm? asi takhle. A první ty ty, má čtyři velké významy, v nich se podobá prázdnému prostoru nebo čistému zrcadlu. Hm? Proč prázdnému prostoru? Protože v prázd, do prázdného prostoru můžeme dát všecko. A prázdný prostor, ať už do něj dáme eh, objekty, které se nám líbí, nebo objekty, které se nám nelíbí, tak ten prázdný prostor je příme, protože prostor nerozlišuje. A to je krásný přirovnání, který třeba pochopit ne intelektuálně, ale též vnitřní intuicí, hm? že ta vlastní podstata, která je vlastní všem bytostem, se podobá prostoru a v tom prostoru se vyjevují ty velké vlastnosti. Bez toho prostoru, který je neomezený, se ty velké vlastnosti nevyjevují. No a prostor je něco, co existuje, nikdo to nemůže popřít, ale nedá se to chytit. Když se budeme snažit chytit prostor, eh, co se stane? Hm? Poblouznění. No a my, že se snažíme chytit ty objekty, které se vyjevují v prostoru, to je znak našeho po poblouznění, jenomže my to tak nevidíme. Protože máme nevědomost. No a stejně tak čistému zrcadlu Protože to, co se objevuje v zrcadle, to nemá žádnou vlastní podstatu, ale my to nevidíme a proto to, chceme, proto to chytáme jako něco, co, by, co tam skutečně je. Stejně tak prostor chytáme jako něco, co tam skutečně je, ale když poznáme, hm, že prostor skutečně neexistuje, no tak poznáme též, že ty objekty, které se v prostoru nebo v zrcadle v zrcadlí, nebo které se v prostoru objevují, že ty objekty taky nemají žádnou vlastní podstatu. Hm? Kdyby měli nějakou vlastní podstatu, no tak by se nemohli objevit. Právě proto, že žádnou vlastní podstatu nemají, no tak se objevit můžou. Ale objevují se jedině na základě prostoru a na základě čistého zrcadla v mysli, která je, jak jsme se naučili, prosicována tím vnitřním prosicováním, tou čistou moudrosti. Jestliže to vnitřní prosicování, my se k němu neotevřeme, no tak my to nikdy, z hlediska tohoto traktátu, my to nikdy nemůžeme realizovat. Dobrý, tak první čtyři druhy zrcadla patří ty podstatě mysli, která je vlastní všem bytostem. Hm? A první je, podle mého překladu, je jako e, opravdu prázdné zrcadlo. Hm? Jatá Bhuta Šunia Darpana. Hm? Jatá Bhuta znamená podle pravdy. Hm? Je opravdu prázdné zrcadlo. To znamená opravdu prázné čeho, vlastní pod, podstaty, zbavené všech předmětů vědomí. Hm? Čita Goučara. Šintinti. E, e, e, hm? Čita Goučara znamená eh, předmět vědomí. Hm? Goučara doslova znamená v sanskritu, Pastvina. Hm? Aby se vědomí pohlo, potřebuje pastvinu, potřebuje objekt. Pokud není objekt, vědomí se hýbe nebo nehýbe. To je třeba ne, sám poznat. To je, pokud to sami nepoznáme, no tak my se pro tu pravdu prázdné mysli my se neotevřeme. To je meditace. Třeba poznat jestli ta mysl která se na žádný objekt neupíná jestli existuje nebo neexistuje jestli tam je jestli je uvnitř nebo jestli je venku nebo kde je hm? tak první čínský patriarch zenu chuikha dostal probuzení právě tímto způsobem že hledal tu mysli která mu eh, dávala nepokoj. Bodhidharma mu řekl, eh, ukaž mi tu mysl, která ti dávala nepokoj, no a já ti ji pacifikuju. Já tě dovedu do toho eh, do, eh, skutečného stavu mysli. No a on hledal, hledal, hledal, hledal a nenašel jí, ale on si dal tu práci, že ji opravdu hledal úsilovně ve stavu samády. No a tím, že ji nenašel a že si dal tu práci hledat, tím, když to oznámil body Darmovi, že ji nemůže najít, no tak v tom momentě Bodhidharma dharma mu tu pravou mysl ukázal, která se nehýbá. A ona tam stále je, jenže na ní ji, ji musí někdo ukázat. A to je učitel. A ten skutečný učitel, to je, toho nepoznáme bez toho vnitřního prosvícování, který eh, umožňuje, Spontánní jednání, ne jednání ne, na, našich predstav, na základě našich představ. A to je Zen. Čili je jako opravdu prázdné zrcadlo, zbavené všech předmětů. Hmm? Nemůže vyjevovat žádné soucno, protože tam žádné předměty nejsou, protože postrádá schopnost cokoliv eh, realizovat nebo eh, nasvěcovat. Co hmm? to znamená? Že eh, zrcadle toho původního probuzení všechny objekty jsou iluzorní. Všechny objekty, co jsou všechny objekty? To je třeba si uvědomit. Z hlediska budismu, všechny objekty znamená to. Pět agregátů, dvanáct sfér vnímání, 18 elementů vnímání, souvislé vnikání. Hm? Čili e, e, jestliže chápeme e, e, tu podstatu probuzení, jakožto zrcadlo, hm? ve kterém nejsou žádné objekty, objekty nejsou ve vědomí. A jestliže objekty nejsou ve vědomí, tak vědomí žádné objekty neodráží. On odráží objekty na základě důvodu, což je takovost a příčin, což je ten, to jsou právě ty objekty. Ale ten důvod, to je takové vědomí, to je to prázdný vědomí, která, který pak je schopno, hm? ne podle našich představ, ale podle skutečnosti, odrážet svět objektů, odrážet svět agregátů. No a poznat, že objekty nejsou mysl, mysl nejsou objekty, to je, co poznal Huikl, hm? ale Základ mysli je takovost, která eh, nepřichází, neodchází, je stále tam. No a ta takovost této tradici se nazývá ta Garba, nebo to ten princip budhovství, který je vlastní všem bytostem, to je to Matrix nebo Luno Tathagatu, který všechny bytosti mají, ale díky hm, naší nevědomosti, jak říká Šrimála Devi Sutra, poluje eh, v šesti druzích stavech existence. Hm. Eh, objekty se stále mění, nejenom v různých stavech existence, ale i v našich zkušenosti, která se stále mění. Chvilku jsme v pekle, chvilku jsme v nebíčku, chvilku jsme jako zvířata. No A to se děje stále. Ty objekty vědomí se mění a pomílené vědomí po nich ňapá. Protože si neuvědomuje svoji podstatu. A že ta podstata má velké vlastnosti a velké upotřebení, pokud se ji necháme prosvítit. Čili ty objekty se stále mění, ale ta podstata vědomí se nemůže měnit. Proč se nemůže měnit? Protože není, nemůže se stát objektem zašpinění. A proto je spojena, ta prázdnota je spojena s neprázdnými cnostmi, který právě jí patří. A ty neprázdné cnosti můžou prosicovat bytosti, jestliže se na to, na, ten, na to původní probuzení napojí, tím že se nechají prosvítit jeho moudrosti, což je tělo toho prosicování je moudrost. No a tím pádem též se nechají. Jsou pod vlivem nepochopitelné činnosti, která je spontánní a není založena na našich představách. Hm? To je první základ studia ZEN. Co se člověk učí? Je, že my musíme poznat, my si myslíme, že víme, co je. Naše přirozenost, ale my nevíme, co je přirozenost. Pro nás přirozenost jsou naše představy. A právě proto musíme pochopit tu, ten první aspekt zrcadla, prázdného zrcadla, který je zbavené všech předmětů. A když je zbavené všech předmětů, tak je tam. Ale nedá se chytit. My ho jedině můžeme chytit, jestliže se tam objeví nějaký předmět. Či ta gočara. No a právě proto, jak tvrdí e, Sútra srdce, hm? Bodysa tvůj všechno pochopil, když nic nedosahuje. To zrcadlo, ve kterém nejsou žádní objekty, nic nedosahuje, protože to, co dosahujeme, jedině, když se nějaký objekt v tom zrcadle objeví. Ale když to zrcadlo je prázdné, no tak pak pochopíme, že ta prázdnota tam je, ale nedá se chytit. To zrcadlo tam je, ale ty objekty v tom zrcadle se nedají chytit. Pokračování je jako zrcadlo, které opravdu není prázdné, v tom smyslu, že je důvodem pro prosicování bytostí neposkvrněnou podstatou. To je v závorce, to tam není, ale to je jasný, že se o to jedná. Vyjevují se v něm všechny sféry světských předmětů, které neodcházejí ani nepřicházejí, a jež se nemohou ztratit ani zničit. Co to znamená? Mobutíček, já se podívám na ten čínský text. Tak ten eh, komentár vysvětluje, že zatímco předešlé dvě vlastnosti eh, přirozenosti původního probuzení, to znamená ta čistá moudrost a nepochopitelná činnost se týkaly... Eh, eh, promiňte, eh, ta, eh, hm, to je? to je? Čtyři významy podstaty původního probuzení jsou však vlastní všem bytostem bez rozdílu. Jsou neoddělitelné od velké podstaty, atributu a použití takovosti ve formě vědomí bytostí, jak bylo vysvětleno na začátku pojednání. První dva významy se vztahují k prázdnému a neprázdnému aspektu takovosti, teď mluvíme o neprázdném aspektu takovosti. A třetí a čtvrtý aspekt k atributům použití takovosti vysvětlené v předešlé části jako aspekt poznání, který rozlišuje čistotu a aspekt nepochopitelné činnosti. Čili předtím bylo probáno, že ten. To původní probuzení má prázno, aspekt prázdnoty a aspekt neprázdnoty. A teď bylo vysvětleno před tím, že ten aspekt původního probuzení, když je zakryt nevědomostí, kterou všichni máme, má použití Což je aspekt moudrosti, který rozlišuje čistotu a aspekt nepochopitelné činnosti. Všem bytostem totiž odevždy náleží podstatná zbavená všech nečistot, která zjevuje pouze vlastnosti, které náležejí jí samotné, nikoliv vlastnosti jiných soucen. Pouze to, co je prázdné, může zjevovat to, co není prázdné. Proto v mým komentáři Nirvana Sutra praví, budhova přirozenost je absolutní prázdnota, hm? paramarta šunjata, ta se nazývá moudrost, ta absolutní prázdnota se nazývá moudrost. Moudrý člověk vidí prázdné i neprázné. Člověk bez moudrosti nevidí ani prázdné, ani neprázné. To je krásné. Hm? Čili, aby jsme viděli neprázné, musíme vidět prázdné. Aby jsme viděli prázdné, musíme též vidět neprázné. Protože prázdné a neprázné, jako všecko, co se dá chytit, se dá chytit jenom v zájemném vztahu. Ale jednodině je člověk, který je moudrý, hm? pozná, že prázdné je jenom v relaci z hlediska světské moudrosti, jenom v relaci k tomu, co není prázdné. No a teď mluvíme na základě rozlišování. No tak my na základě rozlišování my si můžeme představit prázdné jenom v relaci k tomu, co prázdné není. No a to prázdné a neprázdné existují v té nedualistické realitě, ne v naší dualistické realitě současně. A proto jedině člověk, který je moudrý, vidí jak prázdné, tak neprázdné současně. Ten člověk, který nemá realizaci, nevidí prázdné a neprázdné součas, současně, protože si je stále představuje na základě svýho rozdělující moudrosti jako něco, co je v protikladu. Aristotel, to je moudrost aristotelického silogizmu, hm? když je A... A A není B, no tak A nemůže být B. Ale to je moudrost světská, logická. V týhle tý moudrosti, moudrosti ty nejvyšší reality, které se říká v sanskrtu první realita, paramarta, Marta, to prázdné a neprázdné ek, můžou být současně. A právě proto jen moudrostí člověk pozná, že jak prázdnota, tak i to, co není prázdné, můžou existovat společně. Obyčejný myšlení, dualistický myšlení, my to nepoznáme. A v čem spočívá prázdnota původního probuzení? Spočívá v tom, že je stejně jako zrcadlo prázdné ode Všeho samsárického dění, prázdna od uchopování jakéhokoliv znaku objektu mimita. Hm? My můžeme pochopit jedině to, co má Nimita, co je obraz, co má znak nějaký, protože bez znaku, bez obrazu neexistuje žádné vnímání. Hm? Ale jestliže pochopíme, že ten obraz je jako v zrcadle, no tak my pak hm, máme schopnost hm, i poznat to, co, z, z čeho ten obraz pochází. A vracíme se vlastně do toho, co je všem bytostem vlastní. Protože její součástí není Subjekt nemůže vyjevit žádný objekt. Hm? To prázdné zrcadlo nemá žádný subjekt, no proto tež nemůže vyjevit žádný objekt. To, co nemá subjekt, jak může vyjevit nějaký objekt? Je to jako čisté zrcadlo v prostoru, kde se nenacházejí žádné předměty. Je to absolutní pravda bez atributů. Atributy jsou jedině tam, kde se něco vyjeví, kde se nic nevyjeví, jak můžou být nějaké atributy, jak můžou být nějaké vlastnosti. Je to takovost ve smyslu neměné reality, žádné atributy ji nenáleží, nemá se od čeho vyprazdňovat Iluzorní se v ní nemůže projevit. A co je iluzorní? To je naše dualistické pochopení, že to, co se objevuje, má nějakou vlastní vlastnost, která stojí a která není. Hmm. Proces. A proces je vždycky proces změny. A ta změna je to, co právě se vyjevuje na základě objektu. A odkaď se ten objekt vyjevuje, to je třeba poznat. A v čem spočívá neprázdnota? To je ten druhý, druhý druh zrcadla, druhý aspekt zrcadla našeho původního probuzení. Ten zaprvé zjevuje všechny jevy podle skutečnosti jejich závislého vznikání, tak jak ve skutečnosti jsou. A za druhé, prosicuje vědomí bytostí bez rozdílu. Hm? Čili je zrcadlo, které opravdu není prázdné v tom smyslu, že je důvodem pro prosicování bytostí. Vyjevují se v něm všechny sféry světských předmětů, které neodcházejí ani nepřicházejí a jež se nemohou ztratit ani zničit. Je to jedno stále trvající vědomí. Hm? Protože všechna jsoucna v něm obsažená mají přirozenost opravdovosti. Co je opravdovost ve světě? Proces. Jiná opravdovost ve světě není. Tež nemůže být znečištěno poskleněnými jsoucny protože podstata poznání je nepohnutelná, obdarena čistými soucny, které prosicují bytosti. Hm? Jestliže se první se musíme eh, tím poznat to původní probuzení, které nás napojí, napojuje na to poznání čistoty, hm? pak tyto aspekty toho původního probuzení Čtyři zrcadla si můžeme osvobojit. osvojit. Kde si to osvojíme? No V meditaci samozřejmě. Jedině v meditaci pochopíme, že všecko, co vychází a všecko, co je možné myslí obsáhnout, vychází z mysli samotné. Čili, čili to původní probuzení, ta prázdnota mysli spočí je plnost mysli. A ta plnost mysli nepřichází, neodchází a je nezničitelná. jak vysvětluje Surangama Sutra, podstata vědomí je bez vlastností a tak se nepříčí jejich eh, přirozenému růstu, tedy přicházení, odcházení a změně. Takovost nic neodmítá a Tudíž je schopna vše vyjevit takové, jaké to opravdu je. Proto je původním neměným poznáním a podstatou cností. Hm? Čili je to, ta prázdnota je plná cností. Čili je plnost. Hm? A prázdnota a plnost nejsou Dvě veličiny, které se popírají. Právě v prázdnotě můžeme najít tu plnost, která patří tomu, co nepřichází a neodchází. Hm? To, co přichází a odchází, nemůže plnost vyjevit. Protože je podstata původní příčinou všech jevu je stálá neměná, nezničitelná. Stejně jako nemůže nůž zranit objekt v zrcadle, je i tato podstata nezranitelná, nelze ji poskvrnit samsárickým bytím. Hm? Samsárické bytí je jaké bytí? No je bytí v proměně. My stále Jediný bytí, který můžeme zachytit, je bytí v proměně. Jediná existence, která existuje, je existence v proměně. To, co není v eh, proměně, může to být nějaká existence nebo neexistence. Jelikož je Neposkrněnost a neměnost podstatou původního poznání a příčinou všech věcí může prosicovat. Hm? Díky vnitřnímu prosicování dospějí bytosti ke znechucení utrpením proměnlivosti a hledají stálost a blaženost v neproměnlivém. Proto se. Usilují vrátit do původního stavu neposkrněnosti. Podstata poznání je tedy vždy plná a je zároveň též příčinou prosicování bytostí. Hm? Je neposkrněnou podstatou, která je všudy přítomná a stálá. A teď se dostáváme do třetího zrcadla. Hm? Ty první zrcadla můžeme spojit s tím, o čem jsme se učili e, dříve, že to původní probuzení má aspekt práznoty a e, nepráznoty. No a teď jsme se učili, že to původní probuzení ale ve stavu e, ne ve stavu e, čistoty, ale ve stavu dualistického poznání hm? přináší tu, eh, tu moudrost čistoty a pochopení těch eh, eh, spontánní aktivity v té čistotě, čili nepochopitelné činnosti. Hm? No a ty další dvě zrcadla, no, to je vlastně napojeno právě na tyto dva aspekty hm? původního probuzení zakryté naší nevědomostí. Je to zrcadlo prosté všech nečistých soucen, hm? to je odhalení ty moudrosti čistoty. Hm? Zrcadlo prosté všech nečistých soucen. Jsou to soucna, která nejsou prázdná, protože jsou zbavena překážek daných zákaly mysli. To hm? je zákaly kléša, zákaly vášněmi. Hm? A překážek daný neúplným poznáním objektů poznání, hm? Gneja nejahávarana. Z hlediska Mahajánového učení, hm? my. Bytosti, my máme dva druhy zábran, které nám brání v poznání skutečné mysli v této tradici nirvány, protože všechny objekty jsou neoddělitelné od mysli a ta skutečná mysl je právě nirvána. To je třeba poznat. A ta Skutečná mysl je zakrytá hm? závojem Avarana vášní, kterou jestliže se staneme úspěšnými žáky a rahaty, my můžeme odstranit, ale podle této tradice ten závoj hm? poznání odstraní jedině plně realizovaný Buddha který se stotožní s tělem dármy dharma kaya, skutečný Buddha, to máme i eh, Majimani kaya, hato hato pada, hato do Pamasuta, hm? ukazu e, e, otisku e, sloního e, kopita, hm? kde modrý Šariputra tvrdí, ten, kdo vidí budhu, ten vidí darmu, ten, kdo vidí darmu, vidí budhu a to žádný vztervádový e, tradici žádný komentář nevysvětluje. To je vysvětleno v té Mahajánové tradici, v tradici. To, co kdo vidí budhu, ten vidí dharma kája. ten vidí tělo darmy. a kromě těla dharmy absolutně nic nemůže existovat. Právě proto v této tradici jedině ten, kdo se stane plně probuzeným budhou a stotožní se s tělem darmy, který je bez vlivu jakýchkoliv zvyků a právě proto není pod vlivem hm, světských rozličování. No a takové vědomí je zbaveno atributu smíšenosti. My naše poznání je založené na je, jsme se učili, kde se mísí ten opravdový aspekt vědomí, který nevzniká a nezaniká. S tím aspektem, který vzniká a zaniká. Ale vzniká a zaniká jedině, když se tam objeví nějaký objekt. Jestliže se tam žádný objekt neobjeví, tak je prázdné a prázdné je plné, protože se k tomu nedá nic přidat a nic se o to nedá odebrat. No a teď to zrcadlo prosté všech nečistých soucen. je právě ta moudrost, která poznává tu čistotu. V mým komentáři, zatímco předešlé dvě vlastnosti přirozenosti původního probuzení se týkaly jeho vlastní čisté podstaty, další dvě se týkají forem, které vyjadrují jeho neposkvrněnost. Hm? Bez bez vlastní čisté podstaty, neexistují též čisté formy. Třetí a čtvrtý aspekt eh, přirozenosti probuzení, tedy vysvětlují proces odloučení od poskvrnění díky poznávání Díky poznání jednání, které jsou od podstaty neoddělitelné. Hm? Stahují se ke dvěma předešlým aspektům takovosti ve stavu poskvrnění, to je aspektu poznání čistoty a aspektu nepochopitelné činnosti. V tom smyslu není původní probuzení prázdné, protože v sobě obsahuje neposkvrněné poznání. Ta eh, dharma kája, poznání dharma kája je poznání neposkvrněného, neposkvrněné moudrosti. A ta neposkvrněná moudrost je z to toho přetvářet vědomí tak, že vytváří ty čisté země. A to, jsou ty, to je to eh, tělo užitkové. Tělo slasti. Bez he, toho prázdného poznání to, to tělo nemůže být vytvořeno. To je založeno na tom prázdném podzdání, který je plný, do kterého se nic nedá přidat a z kterého se nic nedá odebrat. Proto se jmenuje takovost. Hm? A toto poznání je zakryto Závojem vášní a závojem omezeného poznání. Čili poznání Gneja Avarena, poznání objektu moudrosti. V teravádové tradici první vypasana je poznání objektů moudrosti. Pěti agregátů dvanácti sfér poznání, osmnácti elementů poznání. No ale to jsou objekty poznání, rozlišující správné rozlišující moudrosti. Ale ta moudrost, která je zbavena nejen závoje vášní, ale i závoje omezení rozlišujícího poznání, ta dovoluje ty původní čistotě, aby se plně realizovala. Zkrátka je prostá všeho iluzorního myšlení pocházejícího z nevědomosti. Půli ulpívání na sobě samém není člověk schopen zbavit se vášní. Půli rozlišování mezi světským a nadsvětským, mezi nirvánou a samsárou se je, není schopen zbavit neúplnosti poznání Úplnosti poznání, právě to přechodné a to, co se nemění, existují současně. Ale to se nemůže stát, v, jestliže se zakotvíme pouze v správném rozlišování. Správné rozlišování je důležitý základ, ale plné poznání a podle této tradice bandu tvrdí v 30 verších pouhého vědomí, že pouze Budha, nikdo jiný, nepozná plně, že vše je pouhé vědomí. Protože vědomí právě není odlišené od takovosti, není odlišené od těch čtyř zrcadel, který zrcadlí skutečnost tak, jak je a navzájem se doplňují. Vlastně jsou jedno zrcadlo, které má čtyři aspekty. No a tak se vracíme k tomu čtvrtému aspektu, a to bude asi pro dnešek všechno, je jako zrcadlo, které je příčinou prosicování a zrání bytostí čistotou. To znamená, že na základě oddělení od všech nečistých soucen prozahruje všude vědomí bytostí, rozvíjí v nich koreny dobra. A co jsou koreny dobra? No, samozřejmě nechtivost, nezloba a e, neoslepení. A jeví se jim v souladu s jejich myšlením, s jejím rozlišující myšlením, V tom zrcadle, který odráží skutečnost, to e, rozlišování, a ta jednota, která je vlastně podkladem všeho rozlišování, existují současně. Hm? A já jsem to vysvětlil takto, protože funkcí čisté podstaty je zbavovat mysl prekážek, je všudy přítomná stejně jako prostor. A tak může... Zmatené vědomí bytostí, které všichni máme. Je tomu tak proto, protože v pojetí traktátu kromě vědomí nic neexistuje a podstatou vědomí a podstata vědomí sama je bez překážek. Proto je vnější prosicování čistotou, čistou podstatou, jak učí Asangova. Ozdoba sutr Mahajány, Mahayana eh, sutra Alamkára. přirozenost funkcí vlastní čistoty vědomí, která je bez úsilí. Hm? Ta přirozenost čistoty vědomí je právě bez úsilí. To je ten aspekt poznání čistoty a poznání ty nepochopitelné činnosti čistoty, která je spontánní. Broga. Ona nepotřebuje žádné eh, žádno, eh, napojení na, na osobní, hm, subjektivní hm, vůli. Ona jedná podle přirozenosti. A první věc, co se učíme jakožto studenti Zenu, je, že my si myslíme, že známe přirozenost, ale my ji neznáme. My musíme proskoumat. No a ta přirozenost mysli se proskoumá na základě toho původního probuzení, jak jsme se už učili. Díky tomu původnímu probuzení my se vlastně vr můžeme vrátit na ten začátek, v začátku, všechno bylo plné. Je to realita, do které se nic nedá přidat, z který se nic nedá odebrat, ve kterých právě forma je prázdnota, prázdnota je forma a všechny agregáty. Forma a prázdnota je neoddělitelná. Počitek a prázdnota jsou neoddělitelné. Vnímání a prázdnota jsou neoddělitelné. Kdo je odděluje? Ten neskutečný subjekt. A díky tomu neskutečnému subjektu my musíme vynakládat úsilí k tomu, hm, aby jsme se vrátili do toho, co nám od samého počátku Patří. Jinými slovy, je to nepochopitelná činnost původního probuzení. Hm? Musíme první pochopit moudrost. A moudrost je vlastní hm? skutečné prázdnotě, ne konceptu prázdnoty. A ta se shoduje s vlastností původního pobuzení z hlediska poskvrnění. V jeho případě však náleží Budhovu stvořenému tělu a jeho atributu, které náleží vlastnímu tělu pravdy bez atributů. Čili ta, to tělo Vodhy je bez atributů, bez e, objektů, ale může objekty věvovat na základě moudrosti, která je s ním spojená. Hm? No a to jsou ty čisté země v Mahajáně. Mahajána je učení čisté země mysli. Hm? Ta vytváří čisté objekty. No a pro dnešek asi takhle. Zase jako dneska jakékoliv pochybnosti třeba se otázat. Čili ta čistota bez překážek to není ani prázdnota, ani nepráznota, ale je to eh, to, čemu se v Mahajáně říká eh, miaujou. Hm? Je nad existenci a neexistenci a říká se tomu miaujou. Je to eh, existence eh, nepochopitelná, která je eh, nádherná existence. Hm? Ta nepochopitelná existence je nádherná existence. Je nádherná existence právě proto, že je prázdná zašpinění a když je prázdná zašpinění, tak září. A to čtvrté zrcadlo vysvětluje, jak září. Září v té spontánní nepochopitelné činnosti, která je vlastní, ne subjektu, ale tomu původnímu probuzení, které prosicuje bytosti. Bytosti jsou příčina funkce prosicování. Jestliže nejsou bytosti, co se bude prosicovat? Bez bytostí není záře, a proto budhové se jeví na základě bytostí a podle schopnosti její schopnosti přijmout to původní probuzení, tu původní nirvánickou podstatu vědomí v této tradici. Čili funkce Budhy je takovost a funkce je, bude velká podle velikosti bytosti, jestliže my nemáme v sobě. Velikost, přijmout tu velikost podstaty, no tak my nikdy neuvidíme. A v zrcadle takovosti vědomí každá bytost se vidí tak, jak je. A to je velikost funkce toho zrcadla. V tom zrcadle, který je vlastně původní stav vědomí, každá bytost se vidí tak, jak je. A to je velikost toho zacenu. A když se vidí tak, jak je, no tak se může prosvítit, protože se nevidí tak, jak je, no tak se neprosvítí. A tak, jak je, aby se viděla tak, jak je, musí se zbavit ulpívání na tom rozdělování, které pochází z myšlenek. Tak dobrý, Uvědomili jsme si, že ty čtyři aspekty patří všem bytostem. Aby jsme je pochopili, musíme ve své mysli odhalit to původní probuzení Jehož podstata je moudrost a nepochopitelná spontánní aktivita, která patří ty moudrosti, která se neupíná na e, myšlenkové procesy a nechává je spontánně vystávat podle situace. Hm? To je, co se člověk učí e, v velmi dualistické tradici hm? v zenu. A Podobně se věci mají tady z Dokčen a tak dále. Hm? Ta skutečná aktivita mysli je napojená na to pochopení prázdnoty, která je velká tím, že, se, že je plná, plná tím, že se nedá ohraničit. Tak máme. Eh, U ní a parinámo přidáme, rozdělíme se o tom, co jsme získali, s ze se všemi bytostmi. Přineseme cnosti, cnosti nepatří nám, ale patří všem bytostem. To jsme se dneska naučili. Ty čtyři zrcadla jsou v nás. Jenomže hm, musíme se moudrosti ním otevřít. Hm. Čili podně parináma nám předání sností, hm. <tějí> to je je nechce zásluhy, je to nepochopitelně pochopitelné dámy, které jsou na všechny bytosti, aby my získali stav plného probuzení společně se všemi bytostmi. Tak pro dnešek jsme skončili. Budeme pokračovat, pokud do toho něco nevleze. Dneska je co? Dneska je čtvrtek. Tak doufejme, nic by do toho vlíz nemělo. Tak příští čtvrtek, jako obvykle, pokračujeme ve stejný čas. A než se budeme věnovat textu, tak si připravte, jestli jsou nějaké pochyby, otázky. Připravte si je a to je můj úkol, abych se snažil podle svých schopností. Pochopení, které jsou omezené, ale přesto jsem se věnoval této vědě eh, dost času, abych eh, trošku si o tom udělal představu. Tak eh, jestli jsou nějaké pochybnosti nebo eh, otázky, tak začneme jimi a pak se budeme věnovat textu. Tak zatím dobrou noc a uvidíme se příští týden. Naschledanou. Nashledanou. dobrou noc a děkujem za vítka tohoto krásného. Děkujeme, velo zdravě.